Leitura do livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 22. Essa é a palavra do Senhor. Um dia, porão os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles, também Satanás. O Senhor, então, disse a Satanás: De onde vens? Venho de dar umas voltas pela terra Respondeu ele O Senhor disse-lhe Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual É um homem íntegro e correto Teme a Deus e afasta-se do mal Satanás respondeu ao Senhor Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste Um muro de proteção ao redor dele De sua casa E de todos os seus bens Tu abençoaste tudo o que ele fez E seus rebanhos cobrem toda a região Mas Estende a mão e toca em todos os seus bens E eu garanto que ele te lançará maldições no rosto Então o Senhor disse a Satanás Pois bem de tudo o que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinham na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, Estávamos os bois lavrando e as mulas pastando a seu lado quando, de repente, apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Estava ainda falando, quando chegou outro e disse, Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu conseguir escapar para trazer trazeste a notícia. Este ainda falava quando chegou o outro, e disse: Os caldeus dividiu-os em três bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer trazeste a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho Quando um furacão se levantou das bandas do deserto E se lançou contra os quatro cantos da casa Que desabou sobre os jovens e os matou Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrado disse, Nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus.